Розділ 28. Група Скіллу Часткою великої таємниці, яка оточує Старішин, є те, що в тих нечисленних їхніх зображеннях, які ми маємо, мало спільних рис. Це стосується не лише губеленів і сувоїв, які є копіями давніших витворів, тож можуть містити помилки, але і кількісно мизерних зображень Старішин, уцілілих з часів короля Вайздума. Деякі з них, начебто, схожі, хоч і поверхова з легендами про драконів, визначальними рисами яких є крила, кіхті, покрита лускою шкіра та великі розміри. Однак на інших зображеннях такого нема. Принаймні на одному гобелені старішина представлений у людиноподібній формі, але із золотою шкірою та зі значними розмірами. Зображення не узгоджуються навіть щодо числа кінцівок у представників цього великодушного народу. Можуть мати аж чотири ноги і два крила, але взагалі не мати крил і ходити на двох ногах, як люди. Виникла теорія, що про старішин написано так мало, тому що за тих часів знання про них було загальновідомим. Як сьогодні ніхто не вважає належним створити сувій, що пояснював би, хто такі коні, і описував найзагальніші їхні риси, бо з цього не було б жодної користі. Так ніхто й не подумав, що одного дня старішини стануть легендою. До певної міри це має сенс. Проте досить глянути на всі сувої та губелени, де коні зображені як частка повсякденного життя, аби виявити хибу таких міркувань. Якби старішин сприймали подібно, їх би, сумніву зображували б частіше. Після великого сум'яття, що тривало годину чи дві, я знову опинився в наметі разом з усіма іншими. Після майже теплого дня в місті ніч здавалася ще холоднішою. Ми сиділи в наметі, скоцюрбившись і закутавшись у свої покривала. Мої супутники сказали, що минулої ночі я зник із краю прірви, я ж розповів їм про все побачене в місті. Всі вони сприйняли це з певною недовірою. Я почувався водночас зворушеним і винуватим, побачивши, скільки страждань завдало їм моє зникнення. Старлінг, дуже заплакана, Катрікін і Кетел, здається, не спали взагалі. Найгірший вигляд був у блазня. Він сидів блідий і, мовчазний, його руки злегка тремтіли. Минув якийсь час, доки всі ми отямилися. Кетл наготувала їжу удвічі більше, ніж ми споживали зазвичай, і всі, крім блазня, запити там попоїли. Він же здавався геть безсилом. Коли всі сиділи довкола жаровні, слухаючи мою розповідь, він уже загорнувся в покривала, а вовк затишно притулився до нього. Певно, блазень цілковито виснажився. Коли я вже втретє описував свою пригоду, Кеттл таємниче прокоментувала. «Ну, дяка Едді, що ти був під впливом Ельфійської кори, коли тебе забрано. А то ні зай, що не зберіг би розуму». «Кажеш, забрано?» – відразу натиснув я. Стара похмура глянула на мене. «Ти знаєш, про що я?» – пробігла поглядом по нас усіх, а ми тим часом витріщалися на неї. «Через дорогу в Каз, чи що це таке?» Твоє зникнення якось з ними пов'язане. Ми привітали її слова тише. Гадаю, це очевидно. При одному з них ти нас покинув, при іншому повернувся до нас тим самим шляхом. То чого ж не забрано нікого іншого? Зажадав я. Бо ти єдиний з нас чутливий до скілу, підказала вона. То вони теж створені скілом? Прямо запитав я. Вона зазирнула мені в очі. Я оглянула цей дороговказ при денному світлі. Він вирізаний із чорного каменю з широкими та блискучими кристалічними нитками, як стіни міста, що ти описуєш. Ти торкався обох стовпів? Я трохи помовчав, міркуючи. «Думаю, так». Кеттл встанула плечима. «Що ж, от тобі відповідь. Насичений скілом об'єкт може зберігати наміри своїх творців». Ці стовпи споруджені, щоб полегшити подорож тим, хто зуміє їх опанувати. Ніколи про таке не чув. Звідки ви це знаєте? Я тільки розмірковую про речі, що здаються очевидними. Вперто промовила вона. Ото й усе. А тепер іду спати. Я втомлена. Ми всі провели ніч і більшу частину дня, шукаючи тебе і турбуючись за тебе. А в ті години, коли могли відпочивати, вовк вив, не замовкаючи. Вив? Я тебе кликав. «Ти не відповідав». «Я тебе не чув, а то б намагався». «Починаю за тебе боятися, менше братчико. Якісь сили тягнуться до тебе, забирають тебе в місця, куди я не можу піти за тобою слідом, закривають від мене твій розум. І я зараз як ніколи близький до того, щоб бути прийнятим до зграї. Та якби я втратив тебе, то й навіть це було б для мене втрачено». «Ти ніколи не втратиш мене», – пообіцяв я йому, але сам замислився, чи зможу я дотримати цю обіцянку. «Фіцца?» Би могло озвалася до мене Кетрікін. «Я тут», – запевнив я. «Гляньмо на карту, яку ти скопіював». Я виняв копію, а вона свою карту. Ми порівняли їх між собою. Складно було знайти якусь схожість, бо масштаби карт були різними. Врешті ми вирішили, що та частка, яку я скопіював у місті, дещо нагадує фрагмент шляху, нанесеного на карту Кетрікін. «Ось це», – вказав я пункт, зазначений на її карті. «Скидається на місто. Якщо так, то це відповідає цьому. Цьому й цьому. Карта, яку забрав із собою Веріті, була копією цієї, давнішою та збляклою. На ній нанесений шлях, який я вважав тепер дорогою скілу, але зроблено це було якось дивно. Він зненацько починався в горах і зненацько обривався в трьох різних місцях. Ці кінцеві пункти були колись підписані, але підписи зблякли, перетворившись на чорнільні смуги. Та зараз ми мали скопійовану мною міську карту з трьома кінцевими пунктами. Одним із них було саме місто, а два інші заставалися нашим клопотом. Кедрігін вивчала іерогліфи, які я відтворив із міської карти. «Я ніколи не бачила такі знаки», – несподівано зізналася вона. «Насправді, ніхто не може їх прочитати, але окремі відомі й досі. Переважно вони трапляються у дивних місцях. Де-неде в горах є стоячі камені, а на них такі позначки. Кілька таких каменів є при західному кінці мосту над прірвою». Ніхто не знає, коли їх поставлено та навіщо. Про деякі думають, що ними позначені гробниці, але є й інші припущення, наче це межові камені. А ви вмієте читати знаки?» – спитав я. «Кілька. Їх використовують в одній гірській грі. Деякі з них сильніші за інші». Вона мовчки вдивлялася в мої начерки. «Жоден точно не збігається з тими, які я знаю». Нарешті визнала з гірким розчаруванням. Оцей дуже скидається на знак, що означає камінь, а інших я взагалі ніколи не бачила. Що ж, цим позначено одне з місць. Я намагався, щоб мій голос звучав весело. Слово «камінь» нічим мені не допомогло. І, здається, воно розташоване до нас найближче. Підемо далі туди? Хотів би я оглянути місто. Тихо звався Блазень. А ще хотів би побачити дракона. Я поволі кивнув. Ти б не пошкодував. Там багато знань, якби ж ми тільки мали час їх розвідати, якби в моїй голові налунали постійно слова веріті йди до мене, йди до мене, думаю, я теж із більшою охотою дослідив би місто. Я не розповідав їм своїх снів про Молі та Чейда. Це були мої приватні справи, як і моє болісне прагнення повернутися додому, до неї. Безсумнівно ти б так і зробив, погодилася Кетл. І так само безсумнівно напитав би собі ще більшого лиха. «От цікаво, чи не зв'язав він тебе так, щоб змусити триматися дороги та не дати відволіктися?» Я знову взявся б із натиском випитувати, звідки її усе це знати, якби Блазін тихо не повторив. «Хотів би я оглянути місто. Нам слід уже спати. Встанемо до світа, завтра нас чекає тяжка дорога. Мені додає думка, що в Веріті був там дофіце Чиверлі, Та однаково я перечуваю щось недобре. Мусимо якмога швидше до нього дістатися». Не витримаю більше здогадів, чого він не повернувся. Надходить каталізатор, щоб обернути плоть на камінь і камінь на плоть. Від дотику його пробудяться зимні дракони. Сонне місто сколихнеться і для нього пробудеться. Надходить каталізатор. Блазнів голос був замрійним. Писання Білого Даміра, шанобливо додала Кетл. Тоді роздратовано глянула на мене. Сотні літ писань та пророцтв, і всі вони закінчуються тобою? «Це не моя провина», – недоречно промовив я. Вже зарився в покривало і сумно думав про майже теплий минулий день, дув вітер, я перемерз аж до кісток. Я засинав, коли блазень простяг руку і провів мені по обличчю теплою долоні. «Добре, що ти живий», – пробурмотів він. «Дякую», – відповів я. Уявив гральне поле і камені кетл, намагаючись отримати вночі свої думки при собі. Саме почав обмірковувати задачу, коли дещо усвідомив. Різко сів і вигукнув. «Твоя долоня тепла, блазню! Твоя долоня тепла!» «Спи вже!» – ображеним тоном вилаяло мене Старлінг. Я не звернув на неї уваги. Стяг покривало з блазнового обличчя торкнувся його щоки. Він повільно розплющив очі. «Ти теплий?» – сказав йому. «З тобою все гаразд?» «Мені не тепло!» – жалібно сповістив він мене. «Мені холодно!» Я дуже дуже втомлений. Я почав квапливо розпалювати вогонь у жаровні. Інші довкола мене заворушилися. Старлінг по той бік намету сіла і зиркнула на мене крізь темряву. Блазин ніколи не буває теплим, сказав я, намагаючись пояснити свій переполох. Коли торкатися його шкіри, вона завжди холодна, а зараз тепла. Справді, кинула Старлінг дивно саркастичним тоном. Він хворий? втомлено спитала Кетл. Не знаю, досі я ніколи в житті не бачив його хворим. «Я рідко хворію», – тихо поправив мене блазень. «Але така лохоманка була вже в мене раніше. Лягай, спи, Фіце. Сподіваюся, що до ранку вона вже минеться». «Так чи ні, а ми однаково мусимо вранці вирушати», – невблаганно заявила Катрікін. «Ми і так втратили тут цілий день». «Втратили день?» – вигукнув я майже сердито. «Ми здобули карту і уточнення до неї, та впевнилися, що король Вереті був у місті». Особисто я не сумніваюся, що він потрапив туди так само, як і я, і, можливо, точнісінько сюди ж повернувся. Ми не втратили жодного дня, Кетрікін, а виграли стільки, скільки б витратили, шукаючи спуст до залишка дороги внизу, а тоді, щоб дістатися міста. І повернутися назад. Наскільки я пам'ятаю, ви пропонували виділити день на пошук шляху донизу по цьому крутосхилу. Гаразд, ми так і вчинили, знайшли цей шлях. Я замовк. Зробив глибокий подих, змусив свій голос до спокою. «Я нікого з вас ні до чого не примушуватиму. Але якщо Блазень завтра не зможе йти, я теж не піду». В очах Кетрікін з'явився блиск, я приготувався до битви. Та Блазень випередив нас. «Я піду завтра. Здоровий чи ні?» – запевнив він нас обох. «Отже, вирішено», – швидко сказала Кетрікін. Тоді вже люді тоном спитала. «Блазню, можна щось для тебе зробити? Я не поводилася б тобою так суворо, якби потреба не була настільки великою». Я не забула і по вік не забуду, що без тебе ніколи б не дісталася до Джампі живою. Я відчув тут історію, в яку мене не втаємничено, але залишив питання при собі. Зі мною все буде гаразд. Я просто... Фіцца, можна попросити в тебе Ольфійської кори? Минулого вечора вона добряче мене розігріла. Звичайно. Я саме порпався у своїх пакунках, коли кетл озвалася з пересторогою. Блазню, я б тобі цього не радила. Це небезпечне зілля, і дуже часто більше шкодить, ніж допомагає. Хто знає, чи не захворів ти сьогодні, бо пив його вчора ввечері? Вона не таке аж сильна, – погордливо кинув я. Вже кілька років його п'ю, і не маю через це жодної хвороби. Стара пирхнула. Скажімо так, жодної хвороби, яку тобі вистачило б розуму розпізнати, – саркастично промовила вона. Це зілля зігріває та додає енергії тілу, проте згубне для духу. «Я завжди помічав, що воно радше мене підбадьорює, ніж пригнічує», – заперечив я, знайшовши маленький пакетик та відкриваючи його. Кеттел, хоч я і не просив, її встала, щоб закип'ятити воду. «І ніколи не зауважував, щоб воно притуплювало мій розум», – додав Замить. «Ті, що його вживають, рідко таке зауважують», – відповіла вона ударом на удар. «І хоча воно може на якийсь час збільшити твою фізичну енергію, однак пізніше тобі доведеться за це заплатити». Тіло годі шукати, юначе. Ти краще це збагнеш, доживши до моїх літ. Я замовк. Згадав часи, коли вживав ельфійську кору для відновлення сил, і в мене з'явилася неприємна підозра, що кетл бодай, частково має рацію. Та підозри було недостатньо, аби втримати мене і не дати заварити дві чашки замість однієї. Кетл несхвально похитала головою, але знову лягла і нічого більше не сказала. Ми з блазнем сиділи поруч, попиваючи чай. Коли він віддав мені чашку, його долоня здавалася теплішою, а не холоднішою. Твоя лихоманка посилюється, перестаріг я. Ні, це шкіра зігрілася від чашки, припустив він. Я не звернув уваги на його слова. Ти вистремтиш трішки, визнав він, тоді страждання пересилило і зламало його. Мені холодно, як ніколи досі. Спина та щелепи болять від дрижання. Підсунься до нього збоку. Порадив нічноокей. Великий вовк і сам підсунувся з іншого боку, сильніше притисся до блазня. Я додав свої покривало до блазневих і заліз під них поруч із ним. Він не сказав ні слова, але його тремтіння трохи зменшилося. «Не можу згадати, щоб ти не здужав у Воленічому замку», – тихо сказав я. «Не здужав? Та дуже рідко, і нікому про це не казав. Якщо пам'ятаєш, цілитель не мав терптю до мене, а я до нього». Я б не довірив свого здоров'я його засобам на прочищення та зміцнення тіла. І ще, що спрацьовує з вашим родом, може не діяти на мій. Невже твій рід так сильно відрізняється від мого? – спитав я за мить. Блазень підвів нашу розмову до теми, якої ми рідко торкалися. У певному сенсі, – зітхнув він, підніс руку собі до чола. Та інколи я сам себе дивую. Він глибоко вдихнув, тоді видихнув, наче від якогось постійного болю. Може, насправді я не хворий. Упродовж останнього року я пережив деякі зміни, як ти сам помітив. Це останнє, додав пошепки. Ти підріс і набрав кольору. Тихо погодився я. Це частина змін. Усмішка промайнула його обличчям і зникла. Думаю, тепер я майже дорослий. Я тихо пирснув. Я вже багато років вважаю тебе мужчиною, блазню. Гадаю, до тебе мужність прийшла раніше, ніж до мене. А он як? Кумедно, неголосно вигукнув він і на якусь мить, здавалося, став самим собою. Його очі заплющилися. А зараз я спатиму, сказав мені. Я не відповів. Глибше закопався у покривало поруч із ним і наново встановив стіни. Провалився у сон без сновидінь, який, втім, не був спокійним відпочинком. Я прокинувся ще до світанку із відчуттям небезпеки. Блазень поруч зі мною спав тяжким сном, я торкнувся його обличчя. Воно було досі тепле та вкрите крапельками поту. Відсунувся від нього, щільно закутавши його покривалами. Докинув до жаровні одну чи дві хмизини дорогоцінного палива та тихо почав одягатися. Нічне одразу ж насторожився. – Виходиш? – Просто понюшити. – Піди з тобою. – Тримай блазня в теплі, я не надовго. Ти певний, що це добре? – Я буду дуже обережним, обіцяю. Холод був, як лябас. Темрява, цілковита. Замить мить мої очі звиклися, та все ж я мала, що міг побачити, крім самого намету. Навіть зорі були затулені хмарами. Я нерухомо стояв на крижаному вітрі, напруживши чуття і намагаючись з'ясувати, що ж мене занепокоїло. Послав на пошуки в темряву не скіл, а свій від. Намацав нашу групу. Голод з'юрмлених юрмлених джепів. Недовго вони протримуються на самому зерні. Ще один клопіт. Я рішуче його відсунув, потягся чуттям далі, і завмер. Коні? Так. І вершники? Скидається на це. Зненацька поруч зі мною з'явився нічноокий. Можеш їх занюхати? Вітер не в той бік. Подивитися на них? Так, але щоб вони тебе не побачили. Звичайно, подбай про блазня. Він скаволів, коли я його залишив. У наметі я тихо розбудив Катрікін. Думаю, нам загрожує небезпека. Сказав їй негучно. Коні та вершники, можливо, на дорозі за нами. Я ще не впевнений». «Доки ти станеш впевненим, вони вже дістануться сюди», – похмуро промовила вона. «Буди всіх. Я хотіла б, щоб ми встали та були готові вийти на світанку». «Блазня досі лихоманить», – сказав я, схилившись і поторсавши Старлінг за плече. «Коли тут застанеться, лихоманка його більше не турбуватиме, бо буде мертвим, і ти разом з ним. Вовк пішов на розвідку?» Так. Я знав, що Кетрікін має рацію, та все ж тяжко було змусити себе поторсати блазня, щоб той отямався. Прокинувшись, він рухався, наче в тумані. Доки інші пакували наші пожитки, я поквапом натяг на нього плащ і додаткову пару штанів. Тоді закутав у всі наші покривала і вивів назовні. Решта тим часом згорнула намет і нав'ючила його на джепів. Я тихо спитав Кетрікін. «Скільки можуть понести джепи?» «Більше, ніж важить блазень». Але в них надто вузькі спини, щоб сісти верхи, і від живої ваги воно полошаться. Можна було б якось його вкласти, але це і для нього незручний джепом буде важко правити. Я цього й чекав, хоча відповідь мене не втішила. Що нового від вовка? зажадала вона. Я потягся до нічноокого і жахнувся, наскільки складно було торкатися його свідомості. Шестеро вершників, відповів. Друзі чи вороги? спитала вона, йому ніяк не довідатися. Нагадав їй, тоді поцікавився у вовка. Які коні з вигляду? Смачні, великі, як Сашка, чи малі, як гірські коники. Середні, один в'ючний мол. Вони на конях, а не на гірських кониках, сказав Якитрикін. Вона похитала головою сама собі. Мій народ рідко використовує коней так високо в горах, переважно коників або джепів. Приймаймо, що це вороги, і діємо відповідно. Відходимо чи б'ємося. Звичайно, йти вона вже витягла лук із пакунка, навантаженого на одного з джепів. Саме натягла титву, аби був на «Спершу пошукаємо місце для засідки, тоді й чекатимемо. Пішли!» Це легше було сказати, ніж зробити. Якби не те, що дорога виявилася такою гладенькою, ми взагалі не могли б пересуватися. Коли ми розпочали свій день, ледь розвіднювалися. Попереду Старлінг повела джепів, за ними йшли ми з блазним, а позаду рухалися кетл зі своїм костором та кетрікін з луком. Спершу я дозволив блазниві йти самостійно, він повільно хитаючись пересував ноги, тож коли джепи невблаганно віддалялися від нас, я зрозумів, що так не піде. Закинув блазневу ліву руку собі на плече, сам охопив його за пояс і швидко повів далі. Вже невдовзі він тяжко дихав і не переставляв ніг, коли я його волочив. Він був таким неприродно теплим, що аж страшно. Хай як це жорстоко, та я силував його рухатися і молився, щоб знайшлося якесь прикриття. Коли ж ми його знайшли, це були вже не гостинні дерева, а суворий гострий камінь. Значна частка гори над дорогою піддалася її і з і з'їхала вниз, у прірву. Пригубила із собою більше як половини дороги, а те, що вціліло, засипало кучугурами каміння та землі. Коли ми з блазнем туди дошкутильгали, Старлінг і Джепи з ваганням дивилися на цю картину. Я все дивив блазня на камінь. Він таки сидів, заплюшивши очі та схиливши голову. Я щільніше закутав його в покривало, а тоді став поруч зі Старлінг. «Це давній су», – зауважила вона. «Може, не так і складно буде пробратися крізь нього?» «Може», – погодився я, шукаючи поглядом місця, де міг би спробувати. Сніг засипав каміння, приховавши його. «Якщо я рушу першими з джебами, ти зможеш піти слідом із блазнем?» «Думаю, так», – вона глянула на блазня. «Їй дуже зле». У голосі мене стрельки не було нічого, крім стурбованості, тож я стримав своє роздратування. Він може так і сяк йти, спершись об з плеча. Стій на місці, доки остання тварина не вийде на осипище. Тоді рушай нашою стежкою. Старлінг із розумінням кивнула головою, але не скидалася, щоб це її ощасливило. А нам не слід почекати трики на кетл? Я подумав. Ні, якщо ці вершники нас наздужануть, не хочу мати каміння за спиною. Ми перейдемо з Су. Хотів би я, щоб вовк був із нами, бо він ступав удвічі впевненіше, ніж я, і мав значно швидкішу реакцію. «Не можу дістатися до тебе так, щоб вони мене не помітили. Вищі і нижчі дороги голий камінь, а вони між тобою і мною». «Не переймайся цим. Просто стеж за ними та попереджай мене. Вони швидко просуваються». «Ведуть коней і багато сперечаються між тобою. Один із них гладкий і втомлений верховою їздою. Мало говорить, але не квапиться. Будь обережний, брате». Я глибоко вдихнув, і оскільки жодне місце не здавалося кращим за інше, поклався на свій ніс. Спершу на дорозі просто лежали окремі порозкидувані камені, але за ними здіймалася стіна з великих брил кам'янистого грунту та окремих гострих каменів. Я ступив на цю зрадливу поверхню, рушив угору. Джеб Поводир йшов за мною, а всі інші не вагаючись за ним. Невдовзі я виявив, що навіяний на каміння сніг покрився тонким замерзлим шаром і часто маскував заглибини та тріщини під ним. Я необачно наступив на одну, і нога мені запалася аж по коліно. Обережно вивільнився і рушив далі. Коли я на хвилинку зупинився, щоб озирнутися довкола, відвага ледь мене не покинула. Вище був крутий схил, по якому пройшов зсув. Він здіймався аж до голої та прямовисної кам'яної стіни я йшов узбічям засипаним окремими каміннями та великими брилами. Дивлячись вперед, не міг розгладіти, де закінчується усипище. Якби воно просунулося вниз, я б перевернувся, з'їхав із ним до краю дороги і звалився б у глибоку долину під нею. Не було тут нічого, ні гілочки, рослини, ні жодного надійнішого каменя, за який я міг би вхопитися. Усі дрібниці зненацька стали грізними. Досить джепові нервово шарнути поводом, який я тримав. Чи повіяти вітрові, та навіть моє волосся, затуливши очі, могло стати смертельно небезпечним. Я двічі падав на всі чотири і так рачкував. Решту дороги здолав низько схилившись, придивляючись, куди ставлю ногу, і повільно довіряючи їй свою вагу. Позаду йшла вервочка джепів, вони ступали за твариною по ведерем, не були такими обачними, як я. Мені було чутно, як під ними зсувалися камені, а менше уламки скелі, які воно розворушили, розпорскуючись та стрибаючи котилися схилам униз і вистрілювали у відкритий простір. Я щоразу лякався, що це зрушить з місця інші камені, і вони покотяться лавиною. Джепи не були зв'язані між собою, тільки першого я вів заповід. Постійно боявся, що хтось із них зсунуться з узбіччя. Бо вони йшли за мною, нанизані як корки на рибальську сіть а далеко позаду за ними Старлінг вела блазня. Я один раз зупинився, оглянувся на них і поркляв себе за те, що не зрозумів одразу, наскільки складне завдання доручив їй. Вони йшли вдвічі повільніше за мене, а я ж і так радше повз, ніж рухався з нормальною швидкістю. Старлінг підтримувала блазня і пильно придивлялася, куди їм ставити ноги. Серце запалося мені вп'яти, коли вона якось спотикнулася, а блазень пласко розпростерся поруч із нею. Мене стрелька підвела голову, побачила, що я озираюсь на неї. Сердито здійняла руку. Махнула мені, щоб йшов далі. Я таки зробив. Не міг зробити нічого іншого. Осипище з уламків скель та каміння лишилося позаду так само зненацько, як і розпочалося. Я вдячно зійшов на гладеньку поверхню дороги. За мною джеб поводир, а за ним решта тварин. Спускаючись на дорогу, перестрибували з каменя на камінь, як кози. Коли зійшли всі, я розсипав трохи зерна на дорозі, щоб зібрати їх докупи, і знову виліз у гору до зсу. Я не побачив ні старлінг, ні блазня. Мені хотілося побігти назад по осипищі. Натомість я присилував себе до повільного руху. Повертався стежкою, яку проклали ми з джепами, і я казав собі, що неодмінно побачу їхнє яскраве вбрання на тлі цього нудного чорно-сіро-білого ландшафту. І врешті побачив. Старлінг нерухомо сиділа на камені посеред осипища, біля неї простягся блазень. «Старлінг!» – тихо покликав я її. Вона глянула вгору, і її очі були величезними. «Все довкола нас почало рухатися. Спершу малі камені, потім більше, тож я зупинилася перечекати, доки воно заспокоїться. А зараз я не можу підняти блазню і не можу її нести». Переборювала паніку, що звучала в її голосі. «Сиди на місці, я вже йду». Зараз я міг добре розгледіти, де шматок із поверхні скелі відламався і покотився вниз. Розсипався на камінці, що залишили сліди на снігу. Я оцінив побачене і пошкодував, що мало знаю про лавини. Скидалося на те, що кам'яний потік розпочав свій рух високо над ними і проплив повз старлінг з блазнем. Ми все ще були далеко від краю, але коли б осипище почало рухатися, то швидко знесло б нас звідти і скинуло вниз. Серце мені похололо, тож я поклався більше на розум. «Старлінг!» – знову тихо покликав я. Це було зайве, вся її увага і так була зосереджена на мені. «Іди до мене! Дуже повільно та обережно!» «А що з блазнею?» «Залиш його! Коли ти будеш вже у безпеці, я по нього повернуся. Якщо піду до тебе зараз, усім нам трьом загрожуватиме небезпека!» Вбачити в певних діях логіку – це одне. Інша річ – змусити себе дотримуватися рішення, від якого попахує боєгусто. Не знаю, що думала Старлінг, поволі підводячись. Вона так і не випросталася рівно, а обережно ступала до мене крок за кроком, низько схилившись. Я стиснув губи і мовчав, хоч як хотілося її підігнати. Двічі кроки менестрельки зрушили з місця маленькі зграйки камінців. Вони каскадом скотилися вниз, по дорозі підхопивши з собою інші. Разом спливли долі і зірвалися через край. Старлінг щоразу завмирала, ще більше схилившись, і її очі звідчаєм вдивлялися в мої. Я стояв і придуркувати, міркував, що робитиму, коли вона почне сповзати з камінням. Марно кинутися їй на допомогу, чи дивитимусь на її загибель, назавжди закорбувавши в пам'яті ці благальні темні очі. Та врешті вона дісталася відносно стійких і більших каменів, де я на неї чекав. Вчепилася за мене, а я тримав її, відчуваючи, як вона тремтить усім тілом. Минуло кілька довгих хвилин, тоді я сильно стиснув мене стрельку за передпліччя і трохи відсунув від себе. Тепер мусиш іти далі. Це вже недалеко. Коли туди дійдеш, залишайся там і не давай джепам розійтися. Розумієш мене?» Вона швидко кивнула, а потім глибоко вдихнула. Вивільнилася з моїх рук і обережно пішла стежкою, яку проклали ми з джепами. Тільки тоді, коли вона відійшла на безпечну відстань, я зробив перші обережні кроки в бік блазня. Камені ссувалися і помітно скриготали під моєю вагою більшою, ніж у старингу. Я замислився, чи не розумніше йти вище або нижче схилом, ніж вона. Міркував, чи не повернутися до джепів по мотузку, та не міг придумати, до чого її прикріпити. І весь цей час ішов вперед, обережно крок за кроком. Блазень не ворушився. Довкола моїх стоп почало рухатися каміння, воно вдарялося мені об щиколотки, пролітаючи повз мене, вислизало з-під ніг. Я зупинився, завмер нажаханий потоком гальки, що швидко пливла вниз. Відчув, що одна моя стопа починає зіслизати, і, опонувавши себе, зробив крок уперед. Камінці покотилися ще швидше і рішучіше. Я не знав, що робити. Думав, чи не варто мені лягти на щоб рівномірно розподілити вагу на більшу поверхню, але митью зміркував, що так каміння тільки легше знесе мене з собою. Жоден камінь із цього потоку не був більшим за мій кулак, але їх було так багато. Я завмер і встиг відлічити десять подихів, перш ніж кам'яне торохтіння вщухло. Я потребував усієї відваги до останньої краплі, щоб зробити наступний крок. Якийсь час вивчав поверхню і нарешті вибрав місце, яке здалося найстабільнішим. Легко переставив туди ногу, переніс на неї вагу і почав шукати місце на наступний крок. Доки дістався блазня, що лежав горілиць, сорочка прилипла мені до спини від поту. А ще липи боліли, так сильно я їх стискав. Опустився на землю поруч із ним. Старлінг затулили його обличчя ріжком покривала, і він так і лежав нерухомо накритий, наче мертвий. Я припідняв покривало, глянув на його заплющені очі. Блазневе обличчя прибрало кольору, якого я ніколи раніше не бачив. Смертельна білизна його шкіри притаманно йому в Оленічному замку у горах набрала жовтуватого відтінку. Але зараз ця барва стала страшною і мертвою. Губи сухі та потріскані, вії покриті жовтою шкоринкою. Він і далі був теплим на дотик. «Блазню!» – лагідно покликав я, але він не відповів. Я говорив далі, сподіваючись, що якась його частка мене почує. «Мені доведеться підняти тебе і нести. Поверхня погана, якщо я послазнуся, обидва впадемо у прірву. Тож, коли я тебе підніму, мусиш бути дуже-дуже тихим. Ти мене зрозумів?» Він зробив трохи глибший подих. Я прийняв це за знак згоди. Став навколішки, підсунув руки під його тіло. Коли почав підводитися, шрам від стріли у мене на спині озвався болем. Я відчував, як мені по обличчі спливає під. Якусь мить, випроставшись, стояв на колінах, тримаючи в обіймах глазня, опановуючи біль і повертаючи собі рівновагу. Посунув ногу, щоб стопа була піді мною, намагався поволі підвестися, та коли це зробив, каміння каскадом попливло повз мене. Я переборов страхітливе бажання притиснути блазня до себе і кинутися навтьоки. Торахтіння та обсипання окремих сланців-глупаків тривало, тривало і тривало. Коли воно нарешті припинилося, я держав від зусилля стояти цілковито нерухому. Каміння з осипища засипало мене по кісточки. «Фіце-чіверлі!» Я поволі повернув голову. Кетрікін і Кетл наздогнали нас. Вони стояли наді мною далеко від розворушеного каміння. Бог, здається, до млості налякало становище, в яке я потрапив. Кетрікін отямилася першою. «Ми, скетл пройдемо над тобою. Стій, де стоїш і так нарухомо, як тільки можеш. Старлінг із джепами вже перейшли?» Мені вдалося кивнути. Баркувало духу заговорити. «Я візьму мотузку і повернусь. Рухатимеся як мого, швидше». Черговий кивок. Щоб її побачити, я мусив би обернутися всім тілом, тож не зробив цього. І вниз теж не глянув. Вітер із ревом пролітав повз мене, каміння під ногами цокотіло, а я дивився блазневів обличчя. Як недорослого чоловіка, він важив небагато. Завжди був худорлявим, кості мав тонкі, як у птаха, а обороняючись, покладався радше на свій язик, ніж на кості та м'язи. Та коли я отак стояв, тримаючи його, він у мене в руках дедалі важчав. Коло болю в моїй спині повільно розширювалося, дійшовши навіть до передпліч. Я відчув, що блазень легко здригнувся. Тихо! Шепнув я. Він із зусиллям розплющив очі, глянув на мене. Намагався облизнути губи. «Що ми робимо?» – прохрипів. «Стоїмо, мову, копані в центрі лавини», – прошепотів я у відповідь. Горло мені так пересохло, що складно було говорити. «Думаю, я міг би встояти сам». Слабко запропонував він. «Не ворушись, наказав йому. Він трохи глибше вдихнув. «Чого ти завжди поблизу, коли я потрапляю в такі ситуації?» Хрипко спитав він. «Я міг би спитати в тебе те саме», – несправедливо відповів я. «Фіца?» Я повернув свою стражденну спину, глянув на Кетрікін. Вона була силуетом на тлі неба. Привела з собою джепа поводиря. На плечі тримала скручену мотузку, другий кінець, якою був прикріплений до упряжі, що мала підтримувати джепів вантаж. Зараз із нього знятий. «Я кину тобі мотузку, не намагайся її впіймати. Як пролетить повз тебе, підніми та обв'яжися нею, зрозумів? «Так». Вона не могла почути моєї відповіді, але кивнула, додаючи мені За мить мотузка, розкручуючись, пролетіла повз мене. Це зрушило кілька камінців, ніби не набагато, але від цього видовища мені зробилося зле. Мотузка проповзла по камінню менш, ніж на відстані руки від моєї стопи. Я з розпачем глянув на неї, зібрав усю свою волю в кулак. «Блазню, можеш триматися за мене? Я мушу спробувати підняти мотузку». Думаю, я міг би стояти сам. Знову запропонував він. Може, і доведеться. Неохоче погодився я. Будь готовим до всього, та хай там як, тримайся за мене. Тільки якщо ти обіцяєш триматися за мотузку. Зроблю, що зможу. Похмуро пообіцяв я. Брате, вони зупинилися там, де ми стояли табором минулої ночі. Їх шестеро з них... Не зараз нічну окей. Троє провалилися вниз, як ти тоді, а троє залишилися з кіньми. Не зараз. Блазень вирухнув руками, незграбно вхопився мені за плечі. Кляті покривала, в якій я його загорнув, були у всіх незручних для мене місцях. Я стиснув блазня лівою рукою, а праву трохи просунув, хоча й далі підтримував його перед пліччям. Переборов абсурдний потяг розреготатися. Усе було так по-дурному недоречно і небезпечно. Коли я міркував, якими способами можу померти, цей ніколи не спадав мені на думку. Зустрівшись поглядами з блазним, побачив у його очах той самий панічний сміх. «Готово!» – сказав я йому і схилився до мотузки. Кожен напружений м'яз мого тіла кричав від судоми. Пальці не дістали мотузки, бракувало лише півдолоні. Я глянув у гору, де Джеб стояла в неспокійній готовності. Тут я усвідомив, гадки не маю що робити з мотузкою, коли вхоплюю її. Та мої м'язи надто сильно розтяглися, щоб мені зараз зупинитися і спитати. Я змусив руку потягтися до мотузки, і тут відчув, що моя права стопа їде вниз. Усе відбувалося одночасно. Блазень не просто тримався мене, а конвульсивно стис. Увесь схил довкола нас, здавалося, зрушив з місця. Я вхопився за мотузку та й далі згувався вниз – Перш ніж мотузка натяглася, я зумів обмотати її довкола свого зап'ястя. Над нами, на схід від нас, Кетрікін повела джепа, той рухався дуже впевнено. Я бачив, як він хитнувся, підхопивши частину нашої ваги. Глибше, закопався ногами в каміння, пішов через ділянку з суву. Мотузка натяглася, вгризаючись мені в зап'ястя і долоню. Я тримався. Не знаю, як я спромігся підтягти під себе ноги, але зробив це і, бодай, створював видимість ходи, а весь схіл підімною мною котів. Я почав розгойдуватися, наче повільний маятник, а натягнена мотузка забезпечувала мені достатньо опори, щоб утриматися на поверхні гуркітливого каміння, яке минало мене котячись униз. Раптом я відчув під ногами твердіший ґрунт. Учобити набилося повно дрібних камінців, але я на них не зважав. Тримався мотузки та рівномірно переміщався крізь су. Досі ми вже були значно нижчі тієї стежки, яку я вибрав раніше. Я не мав охоти дивитися вниз, аби оцінити, наскільки ми близько до краю. Зосередився на тому, щоб хоч і незграбно, але тримати блазня, мотузку і переставляти ноги. Зненацька ми покинули небезпечну ділянку. Опинилися між більшими скельними уламками, де не було тієї рухливої гальки, що ледь нас не прикінчила. Кетрікін над нами, упевнено, рухалася вперед, і ми теж, а тоді почали спускатися на благословенно рівну дорогу. За кілька хвилин усі були вже на пласкій засніженій поверхні. Я випустив мотузку та поволі осунувся на землю і разом із блазнем. Заплющив очі. «Ось, випий води!» Це був голос кетл. Вона подавала мені бурдюк, а Кетрікін і Старлінг тим часом забрали блазня в мене з рук. Я випив трохи води, а тоді ще якийсь час тремтів. Кожна моя часточка боліла, наче покрилася синцями. Доки я сидів, повертаючись до тями, щось замаячило мені в думках. Я різко підвівся. Їх шестеро, а троє з них провалилися вниз, як я. Так він казав. На це булькотіння всі очі звернулися в мій бік. Кетл вливала воду в блазня, але йому, здається, не ставало краще. Її губи стислися від турботи і невдоволення. Я знав, чого вона боїться, але те, що передав мені вовк, лякало куди сильніше. «Що ти сказав?» – лагідно спитала Кетрікін. «Я зрозумів, вони думають, що я знову блукаю домками». Нічноокий стежив за ними. Шестеро чоловіків на конях, одна в'ючна тварина. Зупинилися на нашому старому таборищі. Він сказав, що троє з них провалилися вниз, як я. «Тобто до міста?» – повільно спитала Кетрікін. «До міста!» – луною повторив Нічноокий. Мене пройняло морозом, коли я побачив, як Кетрікін киває, наче сама собі. «Як це можливо?» – тихо промовила Старлінг. Кетл казала нам, що дорога вказ подіяв лише на тебе, бо ти пройшов з кіл науку». А на нас решту він не вплинув. Тож це мусять бути скілери. Неголосно озвалася Кетл і питально на мене глянула. На це запитання була тільки одна відповідь. Регалова група скілу, сказав я і здригнувся. Всередині мене наростав хворобливий страх. Вони були так жахливо близько і знали, як завдати мені найсильнішого болю. Страх перед болем накрив мене з головою. затопив увесь мій розум. Я змагався з панікою. Кітрікін заспокійливо поплескала мене по плечі. «Ти це, їм нелегко буде перейти це осипище. Коли вони його перетинатимуть, я зніму їх стрілами з лука», – запевнила вона мене. Отак От воно перевернулося. Королева збиралася захищати королівського вбивцю. Справжня іронія доля. Чогось це мене заспокоїло, хоч я і знав, що лук не захистить від групи скілу. «Їм не треба сюди приходити, щоб напасти на мене чи на Веріті». Я глибоко вдихнув і зненацька почув у власних словах іще одне. Їм не треба фізично до нас наближатися, щоб напасти. То чого ж вони здолали ту саму дорогу? Блазен уперся на лікоть, потер своє бліде обличчя. Може, вони тут зовсім не для того, щоб тебе переслідувати, тихо припустив він. Може, їм потрібно щось інше? Що? зажадав я. Навіщо вереті прибув сюди? спитав блазень. Його голос був слабким, але здавалося, що він дуже зосереджено розмірковує. «Здобути допомогу старішин? Але ж Регал ніколи в них не вірив. Він вбачав у цьому лише засіб прибрати Вереті за свого шляху. Можливо, але знав, що розповіді про смерть Вереті, які він поширював, були його вигадкою. Ти сам казав, що його група стежила і шпигувала за тобою. З якою метою, якщо не відкрити місце перебування Веріті?» Тепер він, як королева, міркуючого Веріті, не повернувся. А ще Регал мусить задуматися, яке це завдання виявилося настільки серйозним, що бастард покинув заради нього свої плани помсти. «Озирнися, Фіце! Ти залишив позаду слід крові та хаосу. Регал повинен замислитися, куди веде цей слід». «А чого ж їм спускатися до міста?» – спитав я, а тоді додав страшніше запитання. «Звідки вони знали, як спуститися до міста?» Зі мною це трапилося випадково, а вони звідки знали? «Може, вони куди сильніші у скілі, ніж ти? Може, дороговказ до них промовив, а може, вони прибули сюди, знаючи куди більше, ніж ти?» Кетл говорила обережно, але було зрозуміло, що попри «може», це не припущення, а твердження. Зненацька все стало для мене ясним. «Не знаю, чого вони тут, та знаю, що збираюся їх убити, перш ніж вони дістануться вереті, або далі турбуватимуть мене. Я схопився на ноги. Старлінг сиділа вражено, дивлячись на мене. Гадаю, в цю мить збагнула, хто я. Не якийсь романтичний принц-вигнанець, що врешті звершить щось героїчне, а вбивця, хоч і не дуже вмілий. «Спершу трохи відпочинь», – порадила мені Кетл. Її голос був спокійним, вона все розуміла. Я хитнув головою. «Як би ж я міг. Дана мені нагода навряд чи довгочасна. Не знаю, скільки вони пробудуть у місті. Сподіваюся, затримуються там на якийсь час». «Бачите, я не спущуся вниз, щоб там із ними зустрітися. Не можу рівнятися з ними у скілі, не можу змагатися з ними розумом, але можу вбити їхні тіла. Якщо вони залишили своїх коней, охоронців та припаси, можу це все в них відібрати. Коли повернуться, потраплять у пастку. Ні їжі, ні притулку, тут немає жодної здобичі. Ні на що полювати, навіть якщо вони не розлучилися полювати. Вдруге я такого шансу не матиму». Кетрікін неохоче кивнула. «Старлінг було від цього зле». Блазень опустився на своє покривало. Я маю піти з тобою, тихо сказав він мені, я глянув на нього, намагався, щоб мій голос зостався серйозним. Ти? Це просто відчуття, що я маю йти з тобою, що ти не повинен іти сам. Я не буду сам, нічного чекай на мене. На мить я потягся назовні, знайшов свого побратима. Він припав черевом до снігу трохи нижче від коней та солдатів, ті розвели маленьке вогнище і готували на ньому їжу. Тож вовк почувався голодним. «Повечерюємо сьогодні кониною». «Побачимо», – відповів я йому. Тоді звернувся до Катрікін. «Можна взяти ваш лук?» Вона неохоче віддала його мені. «А ти вмієш із нього стріляти?» – спитала. Це була добра зброя. Не надто вправно, але достатньо. Вони не мають жодного путнього прикриття і не сподіваються нападу. Якщо мені пощастить об'єдного перш ніж дізнаються, що я десь поблизу. «Ти стрілятимеш у людину, накинувши виклику Слабко спитала Старлінг. Я глянув і побачив раптове розчарування в її очах. Тоді заплющився і зосередився на своєму завданні. «Нічно окей! Погнати коней у прірву чи просто дорогою вниз? Вони вже мене занюхали і починають непокоїтися, але люди не звертають на це уваги. Мені потрібні припаси, які вони несуть, якщо це можна влаштувати. Чому це вбивство коня муляло мене більше, ніж вбивство людини?» «Побачимо!» – розсудливо відповів Нічно окей. «М'ясо є м'ясо!» – додав він. Я закинув сагайдак Кетрікін на спину. Вітер знову посилився, віщуючи снігопад. Думка про те, що вдруге доведеться перетинати осипище, перетворила моє нутрощі на воду. «Вибору нема», – нагадав я собі. Глянув у і побачив, що Старлінг відвертається від мене. Очевидно, сприйняла моє зауваження як відповідь їй. «Що ж, воно так і пасує. Якщо зазнаю невдачі, вони підуть за вами», – обережно сказав я. « «Мусите бути якмога далі звідси. Ідіть, доки буде беде якесь світло. Якщо все вдасться, я невдовзі з вами зустрінуся». Я присів навпочепки поруч із блазнем. «Ти хоч можеш жити?» – спитав я його. «Трохи пройду», – глухо відповів він. «Якщо доведеться, я зможу його нести». Зі спокійною впевненістю промовила Кетрікін. Я глянув на високу жінку і повірив їй. Коротко кивнув головою. «Побажайте мені удачі». Сказав я і рушив назад до ділянки з Суву. «Я піду з тобою», – раптом заявила Кетл, Стояла, зав'язуючи чоботи. «Дай мені лук, піду першою, а ти слідом за мною». Мені на якусь мить відібрало мову. «Чому?» – спитав я нарешті. «Бо я знаю, що робити, аби перейти це каміння. А з лука стріляю краще, ніж просто достатньо. Поб'юся об заклад, що вкладу двох, перш ніж вони зрозуміють, що ми там». Але... Вона вдала знайшла перехід через сув, спокійно зауважила Кетрікін. Старинг, віди Джепів, я займуся блазним. Кинула на нас незбагненний погляд. Зробіть усе як мого швидше і повертайтесь. Я згадав, що колись хотів уже позбутися кетел, залишивши її позаду. Якщо вже має йти, то краще хай йде поруч зі мною, ніж зненацька з'явиться з-за спини. Я з сумнівом глянув на стару, але кивнув. Лок. нагадала вона мені. «А ви справді добре з нього стріляєте?» – спитав я неохоче підкаряючись. Її обличчя здригнулося від дивної посмішки. Глянула вниз на свої викривлені пальці. «Я б не казала, що вмію, якби не вміла. Деякі з моїх давніх умінь досі зі мною!» – тихо промовила вона. Ми знову почали підніматися на кам'яне звалище. Кетл йшла першою, костором пробуючи дорогу, а я крокував позаду, на відстані його довжини, як вона мені і наказала. Не озвалася до мене і словом, постійно переводила погляд вперед-назад від поверхні біля своїх ніг до місця, куди хотіла переступити. Я не міг зрозуміти, чому стара вибирає той, а не інший шлях, але під її короткими кроками порозкидуване каміння і кристалічний сніг залишалися непорушними. Вона робила це так уміло, що перехід здавався легким. Через це я почувався повним дурнем. «Зараз вони їдять, ніхто не стереже!» Я передав ці відомості Кету. Вона похмуро кивнула. Подумки я непокоївся, міркував, чи зуміє вона зробити що слід. Добре, стріляти з лука це одне застрелити людину, яка спокійно собі вечеряє – інша річ. Я згадав нехід Старлінг, замислився, чи хтось показувався б і кидав виклик, збираючись убити всіх трьох. Торкнувся руків я свого короткого меча, що ще й давно вже обіцяв мені це вбивати для мого короля без почестей ці вояцької слави на полях битви. Не те, щоб якийсь із моїх бойових спогадів містив багато почистей чи слави. Раптом ми спустилися з осипища в ділянці ЗСУ, І йшли дуже повільно та обережно. Кетл зовсім тихо промовила. «Маємо ще трохи пройти. Але як туди дістанемося, дай мені вибрати місце і зробити перший постріл. Тільки на той чоловік упаде, покажись і приверни їхню увагу. Можливо, вони за мною не дивитимуться. А я зможу зробити ще один чистий постріл». Ви вже робили таке раніше? – негучно спитав я. Це не надто відрізняється від нашої грифійця. А тепер нам краще помовчати. Тут я зрозумів, що досі вона так не вбивала, якщо взагалі вбивала колись людину. Почав сумніватися, чи правильно було віддати їй лук. Водночас я був їй самолюбно вдячний за товариство. Задумався, чи не втрачаю відваги. Може ти вчися, що такі справи краще робити з граєю? Може. На дорозі майже не було де сховатися. І над, і під нами крутий гірський схил, Сама дорога рівна та чиста. Ми оминули виступ гори і могли вже розглядіти їхній табір. Усі троє солдатів таки сиділи при вогнищі, безтурботно їли та розмовляли. Коні відчули наш запах, заворушилися, тихо зафоркали. Але оскільки вовк вже якийсь час тримав тварину неспокої, чоловіки не звернули на це уваги. Кетл на ходу вставила стрілу в лук і несла його на поготові. Наприкінці все було просто. Огидна і бездумна бійня, зате проста. Кетл випустила стрілу, коли один із чоловіків нас помітив. Вона пришила йому груди. Двоє інших схопилися на ноги, повернулися і побачили нас, кинулися до зброї. Та за цей короткий час Кетл насадила другу стрілу і випустила її в політ. Безпорадний Сердега не встиг навіть витягти меча з піху. Нічноокий зненацько вискочив ззаду, повалив останнього та тримав, доки я не прикінчив його мечем. Це все відбулося швидко і майже безшумно. Троє мертвих людей лежало на снігу. Шестеро спітнілих неспокійних коней і один незворушний мул. «Кетл, гляньте, які харчі на цих конях!» Сказав я, щоб вона відволіклася і перестала дивитися таким страшним поглядом. Перевела на мене очі, повільно кивнула. Я оглянув тіла, аби побачити, що ті можуть нам розповісти. Чоловіки не носили реголових барв, але походження двох можна було безпомилково розпізнати із рис їхніх облич і покрою одягу. Феровці. Коли я перевернув третього, серце мені лед не завмерло. Я знав його золенячого замку. Не надто добре, але достатньо, щоб знати його ім'я. Талов Сологуб. Я присів на впочапки, глянув вниз на його мертве обличчя. Соромився, бо не міг нічого більше про нього згадати. Здогадувався, що він перебрався до Трейдфорда, коли Регал переніс туди двір. Так зробило багато слух. Я намагався вмовити себе що байдуже, де він починав, закінчив він тут. Я прогнав із серця жаль і зайнявся своєю роботою. Тіла я скинув з краю прірви, доки Кеттел перешукувала їхні запаси та відбирала те, що, на її думку, ми двоє могли понести. Я зняв із кони упряж і всю їхню ношу. Це теж слідом за тілами полетіло в прірву. Я обшукав їхні сумки. Мало що там знайшов, крім теплого одягу. В'ючна тварина несла їхній намет і всякі дорожні речі. Жодних документів, та й навіщо членам групи «Скілу» письмової інструкції. Поженику навіть дорогою. Сумніваюся, що вони самі сюди повернуться. Стільки м'яса, а ти хочеш, щоб я їх прогнав? Якщо ми котрогось із них об'ємо, то це більше, ніж можемо з'їсти чи понести. А те, що залишимо, нагадує ту трійцю, яка повернеться. Вони мали з собою в'ялене м'ясо та сир. Я допильную, щоб у тебе ввечері був повний шлунок. Нічноокий не був задоволений, але послухався. Думаю, він погнав коней далі та швидше, ніж це було насправді потрібно, але принаймні залишив їх живими. Я гадки не мав, які в них шанси вижити в цих горах, ймовірно, скінчать у череві сніжного кота або як пир для вороння. Зненацька я відчув, що страшенно втомлений цим усім. Пішли? зайве запитав я у кетел, а вона кивнула. Напакували для нас чимало харчових припасів, ми понесли їх, та я сумнівався, чи зможу щось із цього перетравити. Те, чого ми не змогли понести, а вовк з'їсти, полетіло через край. Я озирнувся довкола. Я скинув би туди і цю колону, якби посмів до неї доторкнутися, сказав я до кету. Вона глянула на мене так, наче думала, що я попрошу її це зробити. Я теж боюся її торкнутися, врешті озвалася вона, і ми обоє відвернулися від колони. Коли ми йшли дорогою, на гори наповзав вечір, а ніч швидко наступала йому на п'яти. Переходячи осипище в майже цілковитій темряві, я крокував за Кеттел Вовком. Ні він, ні вона не здавалися наляканими, а я надто втомився, аби перейматися чи переживу цей перехід. «Не дозволяй своїм думкам блокати!» – вилаяла мене стара, коли ми зійшли з кам'яного звалища і знову опинилися на дорозі. Взяла мене за руку і міцно стиснула. Так ми йшли якийсь час майже на потемки просто тримаючись прямою та рівної дороги попереду, прокладеної вздовж схилу гори. Вовк біг першим, часто повертаючись, аби впевнитися, що з нами все гаразд. «Табір уже недалеко», – підбадьорив він мене після одної з таких пробіжок. «Скільки ти цим займаєшся?» – за якийсь час спитала мене Кету. Я не став удавати, що не зрозумів питання. Розпочав, коли мені було близько 12 років. літ. «Скількох людей ти вбив?» «Дарма, як звучало, та це не було байдуже запитання». Я відповів серйозно. «Не знаю. Мій учитель не радив мені рахувати. Казав, що це погана ідея». Це не були його точні слова. Я добре їх запам'ятав. «Скільки не істотно після першого», – сказав Чейт. «Знаємо, хто ми. Кількість не робить тебе ні кращим, ні гіршим». Я самоміркував, що він мав на увазі, коли Кетл промовила в темряву. «Я вже вбивала. Один раз». Я не відповів. Дав би їй змогу розповісти мені про це, якби вона хотіла, та насправді не мав бажання знати. Рука старої в моїй легенько затремтіла. Я вбила її у гніві. Не думала, що зумію, вона завжди була сильнішою. Але я залишилася живою, або вона померла. Тож вони випалили мене і прогнали. Відправили у давічне вигнання. Сильно стиснула мою долоню своєю. Ми йшли далі. Попереду я помітив маленьку жаринку. Це, мабуть, жаровня, що горіла в наметі. Годі було й подумати, аби зробити те, що я зробила, втомлено промовила кетл. Досі ніколи такого не траплялося. О, між групами скіло, звичайно, зрідка через суперництво за прихильність короля. Але я викликала на скіл поєдинок учасницю власної групи і вбила її, а це непростимо.